Дивлялася крізь решітку до того, що робилося. Судорожно стискала мальву за руку. Примітка мушрабії, решітки на вікнах, у гаремах і на галереях у мечетях, де моляться жінки. Один за одним зайшли деревіші з опущеними головами і стали в коло. Останнім увійшов шейх у зеленій чалмі примітка шейх, глава Дервіського монастиря. Він сів посередині на баранічу шкуру, і всі тоді сіли. Хвилину мертво мовчали. Враз убігли два послушники, тягнучи за собою дорогий, мов ланцюг, чотки, з зернинами. З зернинами за обіжки кожний монах схопив по зернині в руки, а тоді шейх затягнув. Ви побачите Бога Творця в останній день суду, лице в лице так, як бачите тепер подібних вам. Всі, хто поклониться ідолам замість істинного Бога, будуть скинуті в полум'я вічне. Пішли чотки по руках мона. Сусід передавав сусідові, а при дотику до кожної зернини всі кричали голосно «Аллах!». Марія бачила, як зригнулася мальва від першого викрику і здивовано підвела на матір очі. Потім вдивилася в зал і вже не відводила погляду від дервішів. Слово «Аллах» повторювалося стільки разів, скільки зерен було на довгій вервиці, безнастанно, билося у вухах, гіпнотизувало і здавалося, що нічого в світі не існує, крім цього слова. А коли мусульманський бог був уже прославлений девяносто дев'ятьма іменами, схопилися дервіші і почали своє божевільне радіння, зикр, їм мало було зерен на чотках, вони кричали, називаючи ім'я Аллаха сотні разів, билися в конвульціях, падали на кам'яну підлогу, заливаючись піною в екстазі. Марія лячно глянула на дочку, кинулася до неї, щоб винести її геть з цього скаженого Содому, та враз упало в матері серце. Вона побачила в сутінках, як горять очі у дівчинки як ворушаться її губи. Склавши молитвою руки, Мальва повторювала «Аллах! Аллах! Аллах!» Це приголомшило Марії. Вона зрозуміла, що трапилося в цю хвилину. Дочку не злякав зикр дервішів, а заворожив. Дитина увірувала в того Аллаха, який заповнить тут весь її світ, свідомість, і, можливо, вже ніколи не схоче знати, яка віра була в її батьків, та й взагалі не повірить, що може бути щось інше, крім магометанського бога на світі. Знала, що це трапиться, коли йшла сюди, а тепер злякалася. Смикнула дочку і збігла сходами вниз та в сінні. Зупинив їх мурах баба. Ти куди тепер? Прохрипів. Він схопив правиці Марії і Мальви, підвів їх угору. Повторіть обидві за мною. Чуєш? Воїм'я Бога милосердного, милостивого, слава Аллахові, панові світів!» Рука Марії безвільно опустилася, а дочка тримала набожно підняті два пальці вгору. І пошепки повторювала за монахом. «Слава Аллахові, цареві дня суду! Воістину тобі ми поклоняємося, веди нас прямою дорогою!» Мурах баба зірвав із Марійної шиї хрестик і владно наказав. «Топчи ногами!» Марія схлипнула. Сахнулася. Дервіш шпурнув хрест під ноги дівчини, і та потоптала. «Тепер ідіть, сказав мурах баба, — коли ж бо посмієш не прийти сюди на кожне ранішнє і вечірнє богослужіння, наречемо тебе безумною, і вік свій скоротаєш у ті серед божевільних, бо безумний той, хто не вірить іденій правді на землі. Мовіща до вибігла Марія». І на безлюдній вулиці, оглянувшись, зітхнув. «Прости мені, мій Боже, ми не топтали Христа. Це снилось. Прости!» І закам'яніла. Мальва, звівши руки до неба, молилася. «Воістину тобі ми поклоняємося, і в тебе просимо допомоги. Веди нас прямою дорогою». Шепід дівчини побожний, пристрасний. Так природно зливався з шумом міста, викриками муедзина з мінаретами четі муфті джамі, з клекотом невільничого ринку, куди прибували нові-нові навільники, умирати за віру, каратися за неї, топтати її і родити ворогові здорової крові лицарю. Так природно. Свинула думка у Марії втікати, Геть звідси мури кафи, тут страшно, тут неволя тіла і духу. Це місто вповзає в душі людей, засмоктує, ще день, ще година, хвилина, і вже не сила буде вирватися повік. День хлився до спочинку, червоне закиптюжене сухою полюкою сонце сповзало за хребет, те не оба. Марія поспішала знову до північних воріт, шаль сунулась їй на плече, очі жінки злякано бігали під чорним надбрів'ям, розхристилась, предчасно посивіли волосся. «Куди ти тягаєш мене так швидко, мамо?» – спотикалася, підбігаючи за матір'ю. «Я хочу їсти, хочу до хати». Сльози стікали по запилених смаглих щічках, залишаючи брудні сліди. Марія згадала про дукат, що дав їй на дорогу татарин. За нього можна буде щось купити в крамничках за стіною кафи, де живуть євреї і караїми. Тільки ж вечорі є вже. Ходімо, доню. Швидше, ходімо. Зараз купимо їсти. Вони вже наближалися до воріт коли спровулка вибігла з грая смаглявих хлопчаків. З криком, реготом обступили їх, закидали грудками землі камінцями. «Джаври! Джаври! Джаври!» заврещали вони примітка. «Геури!» Погордлива назва християн. Метнулася Марія, щоб вирватися з кола напасників, затулила мальву грудьми, та хлопчаки почали смикати її за кафтан, за волосся, вгаваючи кричали слово «Джаври», злякана мальва плакала, притискаючись до матері. Марія відірвала від свого волосся цупку руку,